«Як найшвидше» – це отрута. Припиніть вживати слово якнайшвидше. Це і так зрозуміло. Люди самі хочуть зробити справу так швидко, як це можливо. Якщо ви додаєте ярлик якнайшвидше до кожного свого запиту, ви таким чином даєте зрозуміти, що всі завдання мають однаково високий пріоритет. А коли всі справи мають найвищий пріоритет, то це означає, що кожна не має пріоритету. Кумедно, що всі завдання – мають найвищий пріоритет достоту до того моменту, коли вам на практиці не доведеться визначити черговість їх виконання. Слово «якнайшвидше» викликає інфляцію. Воно знецінює будь-який запит, що не має такої позначки. Ви нещуєтеся, як єдиним способом змусити співробітників виконувати роботу стане ця горизвісна наліпка «якнайшвидше». Більшість справ не вартують такого історичного поспіху. Якщо те чи інше завдання не було виконано негайно, ніхто не помре. І ніхто не втратить роботу. І компанія не втратить купу грошей. Єдине, що може спричинити вимога якнайшвидше, це стрес на порожньому місці, що призводить до професійного вигоряння та ще гірших наслідків. Тому прибережіть ці критичні вислови для критичних ситуацій, коли бездіяльність справді може обернутися дуже конкретними негативними наслідками. У всіх інших випадках не щиняйте паніки.